פרק <עת> <עת> נ׳ כה אמר אדוני, איזה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה, או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעיכם שולחה אמכם. מדוע באתי בעין איש, קראתי ואין עונה, הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בכוח להציל, הן בגערתי אחריו ים, אשים נהרות מדבר, תבאש דגתם מעין מים ותמות בצמא. אלביש שמים כדרות ושק אשים כסותם. אדוני אלוהים, נתן לי לשון לימודים, לדעת לעוט את יעף דבר. יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. אדוני אלוהים, פתח לי אוזן, ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי. גייבי נתתי למכים, ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ברוק. ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, ואדע כי לא אבוש. קרוב מצדיקי. מי יריב איתי, נעמדה יחד. מי בעל משפטי, ייגש אליי. הן אדוני אלוהים, יעזור לי, מיהו ירשיעני, הן כולם כבגד יבלו, עש יוחלם. מי בכם ירא אדוני, שומע בקול עבדו, אשר הלך חשיכים, ואין נוגה לו, יבטח בשם אדוני, וישען בלוהיו. הן כולכם קודחי אש, מאזרי זיקות. לכו באור אשכם, ובזיקות בערתם. מידי. הייתה זאת לכם, למעציבה תשכבון.